פרק מ"ח למואב, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הוי אל נבו כשודדה, הובישה נלכדה קרייתיים, הובישה המשגב וחטא. אין עוד תהילת מואב. בחשבון חשבו עליה רעה, לכו ונחריתנה מגוי. גם מדמן תדומי. אחרייך תלך חרב. קול צעקה מחורניים, שוד ושבר גדול, נשברה מואב, השמעו זעקה צעיריך, כי מעלה הלוחית, בבכי יעלה בכי, כי במורד חורניים צרי צעקת שבר שמעו. נוסו, מלטו נפשכם, ותהיינה כערוער במדבר. יען בדחך במעשייך ובאוצרותייך, גם את תלכדי. ויצא חמוש בגולה, כהניו ושריו יחדיו. ויבוא שודד אל כל עיר, ועיר לא תימלט. ואבד העמק ונשמד המישור, אשר אמר אדוני. תנו ציץ למואב, כי נצו תצא, ועריה לשמה תהיינה, מאין יושב בהן.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 וחיליו יריקו, ונבליהם ינפצו, ובוש מואב מכמוש, כאשר בושו בית ישראל, מבית אל מבטחם. ריכטאמרו, גיבורים אנחנו, ואנשי חיל למלחמה, שודד מואב ועריה עלה, ומבחר בחוריו ירדו לטבח, נאום המלך, אדוני צבאות שמו. קרוב עד מואב לבוא, ורעתו מהרה מאוד. נודו לו כל סביביו, וכל יודעי שמו, אמרו, היכן נשבר מטה עוז, מקל תפארה? רדי מכבוד, ושביב הצמא, יושבת בת דיבון. כי שודד מואב על אבך, שיחט מבצריך. אל דרך עמדי וצפי, יושבת ערוער. שאלי נס ונמלטה. אמרי, מה נהיית? הוביש מואב, כיחת. הילילו וזעקו. הגידו בארנון, כשודד מואב. ומשפט בא אל ארץ המישור, אל חולון, ואל יחצה, ואל מיפעת. ועל דיבון, ועל נבו, ועל בית דבלתיים. ועל קרייתיים, ועל בית גמול, ועל בית מעון. ועל קריות, ועל בוצרה, ועל...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 עזבו ערים ושכנו בסלע יושבי מואב, ויהיו חיונה, תקנן באברי פי פחת. שמענו, גאון מואב, גאה מאוד, גבהו וגאונו וגאוותו ורום לבו. אני ידעתי, נאום אדוני, אברתו ולא כן, בדיו לא כן עשו. על כן, על מואב היליל, ולמואב כולו אזעק אל אנשי קיר חרס יהגה, מבכי יעזר אבקל לך הגפן סיבמה. נטישותייך עברו ים, עד ים יעזר נגעו, על קיצך ועל בצירך שודד נפל. ונאספה שמחה וגיל מכרמל ומארץ מואב, ויין מקווים השבטי, לא ידרוך הידד, הידד לא הידד. מזעקת חשבון עד אל עלה. עד יחץ נתנו קולם, מצוער עד חורניים, עגלת שלישייה, כי גם מי נמרים למשמות יהיו. והשבתי למואב, נאום אדוני, מעלה במה ומקטיר לאלוהיו. על כן לבי למואב כחלילים יהמה, ולבי אל אנשי קיר חרס כחלילים יהמה. על כן יתרת עשה אבדו.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 לכל סביביו. כי כה אמר אדוני, הנך נשר ידעה, ופרס כנפיו אל מואב. נלכדה הכריות, והמצדות נתפסה, והיה לב גיבורי מואב ביום ההוא, כלב אישה מציירה. ונשמד מואב מעם, כי על אדוני הגדיל. פחד ופחד ופח, עליך יושב מואב, נאום אדוני. הנס מפני הפחד ייפול אל הפחת, והעולה מן הפחת יילחד בפח. כי אביא אליה אל מואב שנת פקודתם, נאום אדוני. בצל חשבון עמדו מכוח נשים, כי אש יצא מחשבון, ולהבה מבין סיחון. ותאכל פאת מואב, וקודקוד בני שעון. אוי לך, מואב, אבד עם כמוש. כי לקחו בניך בשבי, ובנותיך בשבייה. ושבתי שבות מואב באחרית הימים, נאום אדוני. עד הנה משפט מואב.